Бо чомусь не можу торопити, чому в цих людей все так просто. Одного жінка з молодим артистом на морі відпочиває, другий собі кухарку додому приводить, і цього ніхто не коментує, наче все в нормі? Чия дружина щиро дивується гість, боже розповідає іншу історію з китом? Ну, капітанова, стараюся зберігати холоднокровність. «А, капітанова!» Ще дощі дивуються, захмирілий чоловік. «Так нічого особливого!» Виставила чужу жінку з хати, дві її валізи, а свого цілковито збитого спантелику чоловіка забрала до себе і замкнула за ним двері. «Цікаво, що би зробила моя дружина, якби я привів іншу жінку до нашого дому?» Майнула в голові думка – але я тут же прогнав її. Тепити більше не став. Приверзиться ж таке. Розділ другий. Сестра. Найперше, коли прибув додому, зателефонував до сестри. Бо вона на три роки від мене старша, і ми давно живемо нарізно, хоч і в одному місці. Але це єдина жінка, до думки, котрої я дослухаюсь, і коли що завжди першою з нею раджусь. Саме через це вони з моєю дружиною, мабуть, і перебувають у стані холодної війни. Ні, нічого незвичайного, вони мило між собою розмовляють, роблять одногодні компліменти, вибирають подарунки, ходять в гості. Але тільки в межах пристойного і того, що вимагає добре виховання. А також, зважаючи на моє прихильне ставлення до них обох. Думаю, якби дати їм болю, то вони ні дня довше, ніж вимагає того пристойність, не підтримували б контакту. Так вміють поводитись хіба жінки. Але як їм то пасує, то хай там, аби мене не зачіпало. Моя сестра, як ніхто інший, вміє бачити мій настрій без слів. Їй ніколи не вдавалося обманути. Навіть по голосу з телефонної трубки вона безпомилково вгадувала, в якому настрої я перебуваю. І я ніколи не знав, як їй це вдається. Коли ж спитав її про це, то вона Сміхнувшись, як сміхаються жінки, коли щось приховують, промовила «Інтуїція». Та я й не повірив. Якщо так, то моя дружина мала б бути без неї. А відомо, що у всіх жінок є інтуїція, тим паче, що це відчуття вроджене. Тим то вони і від чоловіків відрізняються. Отже, я вирішив, що це всього на всього родинні зв'язки. Привіт, сестричко, тільки не розкрив рот для привітання, коли вона одразу перебила. Приїзди. Я ж чую, що ти хочеш поговорити. Я не бачив, але твердо знав, що вона нишком посміхається. Так, сестра завжди вважала. Що різниця у три роки уможливлює їй давати мені настанови, а деколи її повчати? А я й не дуже сперечався, бо чомусь дуже часто вона мала рацію. Сестра жила в передмісті, майже самій його околиці. На свої перші зароблені гроші купила собі. Невеличкий будиночок своєї мрії. Скільки себе пам'ятаю, то завжди чув від неї про мережені хіранки на вікнах, про квіткові обруси на обідньому столі, про вишуканий посуд з тонкої порцеляни, про супницю і про багато інших щедребізків, про існування яких у нас вдома ніхто і не здогадується, звідки в неї така любов до всього цього, мені також не відомо. Отож, коли я вперше ввійшов до її домівки,